Hallå alla ni där ute och hjärtligt välkomna tillbaka till Skillpodd. Vi får väl kanske börja med att ursäkta förra veckans mystiska uppehåll, men ja, det var ju en, en stor spelmässig tillställning i Stockholm, kallad GameX, som, som kom emellan för mycket. Men nu är vi tillbaka igen. Jag heter Sebastian Magnusson och med mig har jag ytterligare två medlemmar ur Skillpoint-redaktionen, nämligen Andreas Berg. Ja, det gör det. Och den andra är ju då givetvis Sofia Hård. Hallå, hallå. Men eh, ja, med det sagt, vi, vi nämnde Gamex lite och vi har väl tänkt att ta oss en liten nu när det har gått en, en vecka sedan det hela, och intrycken har börjat sätta sig så har vi väl tänkt köta lite om Gamex. Men vi har ju ändå lite traditionsenligt eh, annat tillbakablickande att göra först, eh, nämligen förra veckan. och eh, De spännande spelrelaterade händelser och nyheter som hände då. Sofia, vad tänker du? På? Ja, jag har, vad heter den här nyheten om domännamn kan ha avslöjat nytt S6. Och det är ju som sagt bara ett rykte så att man ska väl kanske ta det med en nypa salt. Men det kommer faktiskt att tänka på en annan sak när jag läste den här nyheten. Och det är ju vad, vad dåligt det är med, med snowboardspel idag. Alltså det finns ju nästan inga kvalitativa, nya, fräscha snowboardspel alls att spela. Och nu när det är liksom sån vintersäsong så jag blir skitsugen på att spela en massa spel. Och dels S6-spelen är ju skitbra. Men jag saknar även de här mer realistiska amped som jag tyckte jättemycket om. Så att det jag hoppas väl kanske är att både det här kan, kan komma och att det kan vara ett riktigt, att det inte bara är ett rykte utan att det även är en nyhet. Och att sen kanske att det kan komma ett riktigt Amped-spel. Du, du, tror, du tror inte att det är som Turn skriver då, att det här är ett Kinect-spel? Då blir jag ju ledsen i, i hjärtat faktiskt. Jag vill absolut inte ha sådana spel. Alltså. Finns det inte en snowboard-gren i något av skidor? Det, det finns ju de här... Det som kom, var inte det till och med det till Wii? Där ja, man, det var, var ju ja, Men det, jag vill inte spela ett sånt snowboardspel Jag vill spela med handkontroll. <laughs> jag vill att det ska vara som Amped 1 till, till Xbox, men det blir inte buggar. Ja, Du får där att vi lever nu i en tid med rörelse -kontroller. Men det är, kontroller. Jag vill inte hålla på att flytta undan vardagsgramsbordet och byta kläder och fixa allting och tända alla lampor så här för att det ska funka. Jag vill inte det. Jag vill bara sitta i soffan och spela. Ett sånt snowboardsspel vill jag ha. Vill jag låtsas åka snowboard, då kan jag väl lika gärna gå ut och åka snowboard på riktigt. För vi har ju backar i så... Ja, Det är skönt att höra att... att... Trots att du är så ung Sofia så börjar du egentligen bli lite gammal nu. Ja, då kan du bägnella på att allt var bättre förr. Och... Men det är, jag tror att det är för att jag har ett riktigt jobb nu. Ah. Det är många vuxenpoäng. Ja, jag tror det. Ja, Berd, du då? Uh, ja, jag vet inte. Jag tycker inte det har hänt så jättemycket spännande. Det var väl något som hade ett personligt avtryck i ditt liv? Uh. Ja, precis. Jag har ju förlorat mitt vad. Jag vet inte om, om så många har hängt med här, men det har ju upp i alla fall i första avsnittet skillpod där jag och Gustav slog i vad om att Jag trodde inte att Gran Turismo 5 skulle släppas i år eh, Så vi slog val Men jag tror att valet var att, en, att det skulle släppas En månad senare än det tidigare Utan ånanserade datumet Nu blir det ju bara typ 20 dagar för senat Så ja, jag förlorar väl på alla fall En 10 dagar eh, Gran Turismo 5 släpps ju den 24 november För de som inte har hängt med vad jag pratar om något. Eh, Och ja, jag blir väl 100 kronor fattigare Sen så kommer jag inte spela spelet överhuvudtaget Så jag vet, det, det rör mig inte så mycket övrigt <laughs> Men däremot så kan jag nämna, eh, tycker jag att den grönturism fem tråden som finns på Skillpoint, som framförallt hus hushåller i, som var den, är väldigt intressant att följa. Trots att jag inte tycker att spelet verkar så intressant så dyker upp uppdateringar ja, flera gånger dagligen nästan numera. Eh, så de som är intresserade av spelar tycker jag absolut kolla in den tråden. För där har ju ja, allt det senaste hela tiden. Till och med en schysst liten med... <laughs> regnet ser ju faktiskt fantastiskt snyggt ut. Äh, Men... Nej, jag sa också den där giftbilden bilden med GIF när Ja, fan vad snyggt. Ja, men, men det är en sak som jag undrar. Allt jag läser överallt det är bara alla som tycker att det ser snyggt. Och att bilarna är så väl detaljerade och allt det finns ett spel också som folk är... Men har inte det eller... alltid varit så i, i Gran Turismo-spelen? För att jag har spelat de, de gamla ja. och så där Och det är snyggt och det är häftigt och det har ju alltid varit snyggt och häftigt. Men det har ju aldrig varit speciellt kul. <laughs> Nej, det tycker väl jag också. Men ja, jag har inte riktigt förstått mig på det här med att... Alltså köra hundra varv i någon Rundbana om och om igen För att få någon specifik bil eller något ja, Jag tror inte det spelet är för mig riktigt Jag gillar mitt, mina burnouts Och mina gamla Need for Speeds Nej, Jag är i samma kamp som ni men vi är ju bevisligen En stor minoritet ja. Med tanke på att första grand Turismo tror jag var Det bäst spel säljande spelet på Playstation någonsin mm. Så Det här har ja. FAMS fortfarande tror jag Fast ja. nu, alltså När det kom så fanns ju inte det lika mycket konkurrens Inom den realistiska bilgenren Vad det finns det nu finns då? Då. Ja, men Det finns ju FASA Motorsport ja, ja, som kom för två, år sedan <laughs> <Precis>. <laughs> Men det är ju Ja, Jag tycker Nej, det är jag mycket, jag mycket bättre det. än, än Grand Polism Men det, ju, det kan inte du bedöma, du hatar ju den här Jag har grand turismen tycker jag inte om, men jag tycker om Forza. Och då kan jag ju bedöma att jag tycker det är roligt. Jo, ja, det är klart. Jag tycker det är ungefär samma skrot och korn. Jag mm. tänkte inte säga skit, men det är väl dumt att säga. Men det finns men... väl ett, ett levelsystem system i Forza, tror jag, som är ganska beroendeframkallande. Mm, men det finns inte något liknande. Det finns i alla fall de här, man går upp men, i ligger och... De här olika man måste ju kör... ta körkort. Ja, är... <laughs> jag tror att det är den biten som jag hatar allra mest faktiskt. Ja. Jag kommer ihåg när jag, första, när jag körde första Grand Turismo så var det just det. Jag tänkte oh, nu ska jag börja köra riktigt schyssta bilar. Och så bara, Nej, du får sätta den här gamla skitbilen som går i 30 km i timmen och så får du köra den i tio varv runt någon bana. För att få ditt första lilla körkort. Och då kan du ta den ut till att köra någonting annat i någon timme. Tio varv runt och åka ut av macken. Ja, precis. Så liksom först, kanske i flera timmar in i spelet så har man den första bilen som faktiskt går någorlunda snabbt. Och det, äh, jag köper inte det upplägget alls. Det, jag vill inte ha tråkigt eller göra någonting mundant. För, äh, nu ska jag inte snacka för att jag spelar spela World <laughs> åka, Det blir något tyst nu. <laughs> ja, ja. Ja, nej, vi ska nog sluta innan vi, vi strömmer ström bort alla våra eh, Gran Turismo- Intresserade läsare och lyssnare Ja, nej, det ser ju ut som att det kommer bli Ett jävligt bra Gran Turismo Alltså med Gran Turismos mått mätt Det är helt sjukt Vilken Tusen bilar och den grafiken och, ja. det, men det Man förstår intressant. nästan att det tar så där tid ja, Jo, men det diskuterades ju lite I den här tråden nu senast Så skrev Gustav och, och Strafer Kring det med tusen bilar Tydligen är det ju är det bara, inom situationstecken 200 premiumbilar Som är liksom specialgjorda för GT5. Men resten är tydligen bara uppskalade GT4-bilar. Så, ja. Eller upphottade på något sätt. Så de ska tydligen inte ha egna chasser. Alltså in, egna inredningar och sådär. Men det fattar man ju samtidigt. Fan, tusen bilar kan man inte modellera inredning på och sådär. Ja. Så i alla fall det... Ja. Mm. mm. Ja. Nej men vi kan väl eh, nästan hastigt och olöstigt eh, röra oss vidare till just det vi hade tänkt prata lite om eh, nämligen den spelmässa som alla vi tre var på förra veckan GameX. Och eh, det finns mycket om GameX. Om vi börjar en här änden då Sofia, du var på Gamescom i år. Ja, och jag kom ju på det just nu när jag satt och tänkte Efter vilka är vi i den här panelen För du har ju varit på Gamescom Och jag har varit på Gamescom Och på gamla Games Convention Och Berg, du har väl varit på E3 också? Nej, det har jag faktiskt inte, du inte det. Men, jag Men du har varit, varit på, på Games Convention. Ja, ja, precis det Så att alla vi har ju ändå varit på en annan spelmässa Av ganska stort mått liksom. Mm. Men uh, det hade varit intressant Att ha med någon i panelen som var på GameX Som liksom första enda spelmässan Hittills i livet För då hade man ju kunnat fått in en mer En vanlig reflektion Över hur, ja. hur det kan vara och säga, För vi är ju lite sådär I alla fall jag och Sebastian som var på den här årets upplaga av, av Gamescom För att allt kändes ju ganska sett ja, Det var inte så jag... att man var jätteupphetsad Av någon Nej film. men jag kan väl Fråga. nästan jag Med garanti säga att det, alltså, Även om man aldrig har varit på en tidigare Så tror jag inte att någon från vår redaktion Är en målgrupp som skulle Nej. Så fascinerad av allt som visades upp För som sagt det mesta av det som Sitts där om man inte har provat på det Tidigare som har ju sett mycket mycket av det Och det är ju mycket som släpptes ganska snart Så jag tror inte Det är ja, svårt att tänka om att det är någon Förutom då kanske lite yngre som Som inte är jätte insatta så att säga i, i, i spelbranschen som, som eh, blir jätteexalterade över nyhetsvärdet i jo. spelet där. Sen kan det säkert vara jättemånga som tycker det är kul att bara kunna prova på spel som de inte har möjlighet att köpa eller få tag på på något annat sätt. Men då, då spelar det inte stor roll om de är någon månad gamla eller om de släpps om två år. Eller om de är fyra år gamla som tar en konstigt <laughs> <laughs> Mario Cartwright. Det har kommit upp så många gånger så... Ja, ja det, det är måste lite... nämnas. Ja, det är ju konstigt att de tar med spel som är så pass gamla faktiskt. Det, det håller jag med Mm. Som, allt som kan är... sälja in inför julhandeln är ju liksom egentligen. Ja, ja Nintendo skulle ju alltid varit där och ju reklam för New Super Mario Bros på DS varje år liksom ju när de har haft ända sedan det släpptes så. och det är med på topp 10 varje år som det släpptes. Ja, precis. Det är intressant det, är... det blir aldrig billigt heller. Nej, det det är... håller ju alltid liksom 449 nivå. Ja, men det är Nintendo de lyckas med det där på något sätt alltså, de, de alltså till skillnad från alla andra där det är verkligen att det är en kort intensiv period där spelen säljer extremt mycket. Och sen så dör de ut helt och hållet och hamnar i rea-lådan gärna snabbt kort efter. Så det är Nintendo. De har ju sina spel i, ja, högt i pris och högt i försäljning. Mm. Nästan i alla Men alltså jag som faktiskt till och med pratade med vanliga människor eh, mm. kan ju ja. vidimera de, de tankar. Mm. Vi säger att ja, de... De flesta tyckte väl ungefär samma som jag, att kul, kul att gå runt, kul att titta, men det höll ju inte mycket mer än typ en, en timme. timme max. Nej. <laughs> Sen var det mer ont i fötterna och, och en lång tråk. <laughs> men, men om man ska se ändå på det värde som mässan har så är det ju att alla de barnfamiljerna som var där måste ju ändå känna att, att de får ju ut en del. Dels så får ju föräldrarna en lite mer insyn, nu kanske inte helt rätt insyn att gå på en mässa och se Men, men ändå liksom de får en lite större förståelse kanske, Kring deras barns eh, Hobby eh, Genom att faktiskt få ta del av ganska många intryck På liten yta eh, där Och sen så även bara här, själva grejen Att vi faktiskt nu har en konsumentmässa Om spel i Sverige är, Ja så det är väldigt, väldigt positivt för spelbranschen liksom, I det stora hela just i, i Sverige Är accepterande Och att, det, att spel får visa upp sig på liksom, väldigt många mm. Positivt imponerande sätt Jag tror att väldigt många föräldrar som liksom kanske säkert var lite skeptiska att på förhand åka dit, mm. som har en massa tv-spel här, och oj, oj, hela dagen. Men sen liksom ändå sett mycket häftigt nytt som Kinect och, och allt annat som är lite mer otraditionellt. Jo, absolut. Nu, nu pratar ni mycket om föräldrar och barnfamiljer. Är det så att det är bara barn, att det var... barn som spelar tv-spel fortfarande? Absolut inte, men jag tror att det var just de som varit mest impad av mässan. Så. Mm. Jag tror den riktar sig framförallt till, det är väl lite därför de fokuserar också på Movo och Connecta, det riktar sig mer till hela alltså familjen, att det ska vara ett brett spektra, det ska vara så många som möjligt som hittar någonting på mässan som de faktiskt kan uppskatta. Och jag tror det är därför det alltså det har initjat en föräldrar i samband med barnen för att det är väl mest de som kommer dit som kanske inte är spelintresserade eh, men dras dit av någon familjemedlem. Jag tror det är inte jättemånga föräldrar som ja det kanske det är också i sig som drar med sig sina barn som inte är spelintresserade men det, det tror man väl ändå att har man ämna föräldrar som är spelintresserade så även ens barn spelintresserade per definition redan innan GameXpassen. mässan så. men jag, jag har en fråga till den kollektiva konstdatabasen här alltså er 2 det, här är, det här, Vi har ju konstaterat att det här är inget E3, det här är inget Gamescom, utan det här är en konsumentmässa. Det är en mm. helt annan sorts grej. Men är det någon av er som vet om det här är något unikt eller ovanligt? Finns det sådana här som skitmässor vi aldrig har hört om i varenda jävla land i världen? Ja, det gör det. det, gör det. Eh, jag läste om en fransk mässa som var ganska kort efter Gamescom. Som var betydligt mindre och alltså, sämre i de flesta. Alltså nyhetsväg och sådana saker också. Men den var också riktad till... till Människor. Ja, precis. <laughs> inte till oss insnöda jävlar som bara spelar spel och inte gör annat. Nej, utan alltså, det, det finns nog. Det vore ju konstigt egentligen. Om det, det, jag känner inte till många sådana mässor, men eh, kollar du alltså på andra intressen som segling och ja, fan, det, ja. finns liksom, det finns ju traktormässor, det finns ju mässor om allting, <laughs> så det är konstigt att det inte finns, att det inte funnits tidigare något om spel, liksom. Men det är väl bara att det inte finns något nyhetsvärde i att visa upp dem när det inte är något nyheter. Och det är därför man inte känner till de, de mässorna. Nej, precis. De mindre mässorna i andra länder. Varför skulle vi läsa om en mässa? Varför mesta? skulle någon skriva om, om GameX i ja. liksom, England? Det är precis. Ju inte... Däremot om vi kollar just på just att skriva om så tror jag att det är en annan sak som gör att det är värt. Att det är ju många nyhetsmedier som uppmärksammar GameX på många uh -huh. sätt och vis. Och det gör ju att spelbranschen uppmärksammas på ett bredare plan- Och är det årligt återkommande så blir det en, en så här årligt återkommande nyhetspunkt i alla fall som uppmärksammar spel hela tiden. Och det är ju bara positivt som jag jo, ser Precis Och just att man får in den positiva vinklingen och spela att det inte bara blir när man spel har gjort något som kan kopplas in något Nej, negativt, precis. utan även att det är, aha, men titta här har man är kul och sådär. Det är På det stora hela så tycker jag att det är väldigt, väldigt positivt att, att GameX var nu och att den gick så pass bra och att den ska mm. väl komma tillbaka nästa år. Ja, men det, det allting tyder på det. Den var inbokad ja. redan innan och jag såg på att... de skickade ut någon mejl där. Det ses väl nästa år. Och sagt ja. som du säger, de hade räknat med 25 000 besök och de fick eh, 28,5 tror jag. Mm. Ja. Sen kan man väl hoppas att det är lite mer praktiskt ordnat på vissa bättre sätt nästa år. Alltså det var ganska mycket kö och just kö för att komma in såg jag. Ja mm. men det gick mig förbi. Ja jag men, men man tänkte jag, tänkte jag kände lite så där medlidande. Ja ah, jo när jag kom Sånt, på lördagen där det var ju helt galet. Det ja, var ju köjt på mm. Trottoaren. Ja. Så, för att det, om man jämför med återigen med Tyskland liksom den Man säga, men det, är hårda, men det är väldigt tydligt och ordningsamt och man märker att de har varit med. Ja, så här kan jag säga att det är lite stalltips till alla er nästa år som vill gå in gratis och alla köer. Det bara går fram och, och, det bara gå fram och säga var hämtar jag presspassen så vinkar de in det utan att ens fråga. Det fackar utmärkt. Nu hade jag ju presspass mellan då. Du ja. får inte liksom kolla upp det. Ja, och i och med det så vi hoppas att Kisna mest anna bättre säkerhet nästa år. Så att det inte fungerar ja. i backmassor nu bara för att alla gör som Sebastian omkring gratis. Ja, ja för säkerhet var det mycket som blev stulet också. Redan ja. första dagen där alltså. Activision blev av med 3 av 12 Xboxar för Black Ops. trots att de var där sista av alla och kom tidigast alla dagarna efter. Mm. Men Patrick på Nintendo berättade att de har ju någon tysk just eh, säkerhetsbodyguard vakt eller där och ja, han plockade så ihop alla det. <laughs> <laughs> det så. Nej men han plockade ihop liksom Halloween heter liksom sånt efter mässans slut för att det liksom skulle någonting försvinna Nintendo är till den extremt Noga med sånt så. mm. det, det är väl det var... säkert alla utvecklarna Men ja, Nintendo lät som att det var extra mycket De är alltid lite speciella Det var väl därför Bergsala inte ens fick en amerikansk Wii Och visa upp Kirby med Utan Nej, fick precis. låna en av Level Ja, ja det... det är lite Ja, det, är synd. det är synd också för att det, det blir på något sätt att komma man dit som besökare så tänker man ju inte kanske att det är något tysk styrt eller japaner eller något sånt som har gjort att, det, att vi inte får se något fyska spel. Utan man tänker väl Bergsöla och svenska Nintendo och sånt. Men i det här fallet så verkar ju verkligen att Bergsöla har gjort sitt allra bästa för att få med på dit grej men sen bara fått ett blankt nej från dem som, som bestämmer. Så. Just ändå... Deras box var ju, även om vi hånar dem för Twilight Prince och sådär, var de ändå några av som faktiskt hade spel som låg framåt i tiden. Dark Country var ju jävligt stort. Ja, det är kul. Trots att det blev nästan hjälgasat av deras rökmaskin som fick fnatt när jag skulle ställa och spela. Den drog igång, ja, Wind för övrigt, men, ja, och, och rökmaskinen bara började pumpa ut rök. Så det, alltså, ja... Jag höll på att bli hjälgasad vid Donkey Kong Country-båset. Men det var kul spelet sen när jag kunde spela när rökmaskinen slutade <laughs> försöka gasa ihjäl Men en annan sak som jag tänkte mig just att, att det har gått så bra att det kommer återkomma. en sak som, som någon påpekade, nu jag kommer inte ihåg vem det var, men någon på mässan som att Det är ju Kistamässan själva som, som äger eller håller i att arrangera GameX. Så det finns ju inte några kanske jättestora expanderingsmöjligheter om nu skulle visa sig att det blir jätt, jättestort. För jag vet inte hur pass mycket utrymme de har på sista mässan utöver det som, som användes där. Det ser ut som de bygger lite där, men jag vet inte om det är kontorslokaler eller om det är. Har ni någon insyn i om, om det kan bli mycket större? I, I, mäss, i... finns det nog inte så mycket mer, utan det är, mm. sen finns det betydligt fler små rum och sådär. Mm. Men, men det är man kanske inte så be bekväm med att släppa in tusentals folk i de där små rummen. Det är inte som i Tyskland att det finns många mässhallar och så ja. kan man upp det nej. antal som, som behövs, utan nej. Mm. Alltså, det, skulle det bli någonting jättestort Så är det lite synd att alltså, Det kanske inte ens kom, Någonting kommer kunna bli mycket större än, än vad det var nu alltså, Lite större kan det ju såklart bli Men mm. kanske inte mycket mm. Det är väl då, i sådana fall att om de får höja Priset för de som ställer <laughs> ut liksom, så att, det blir, <laughs> att om de har ändå Ett visst antal platser och då vill fler vara där Så kommer ja, kan de förmodligen ju, så att man, det man kan ju göra, göra det bättre Sortera ut gejdom och sådana där ja. Även om jag tyckte det var fantastiskt kul. Men ja. Ja men det var kul också det tyckte jag var ju kliniskt att alltså många högskolor och även lite så här alltså jag var, var, var ju redaktionsmedlem ja, Markus Stofferdal var ju där och ställde är... ut typ 70 timmar i sträck. Tackar tack så ja. jättemycket ja, ja han tappar hjälten där så men det var ju många så här, det var ju något spel man kunde styra med med ögonen och ja, ja som man skulle skjuta ner saker och så även en hel del kanske sådana lite mer tekniska prylar som har dykt upp tidigare många år tidigare så men som ändå är kul att uppmärksamma och sånt, kan vara intressant som som behöver tema nu när äter inte har en kanske hål ja precis Det är ju kul att testa sånt För jag menar Black Ops till exempel Det känns ju ja. egentligen lite meningslöst att stå och testa det För att det ändå släpps veckan efter Men testa liksom någonting helt galet Studentutvecklat med knasiga mm. tillbehör Det är ju kul Vi testade ja. ju Sebastian den här Det var ju kanske inte så kul Den här ritplattan ja, Skillpoints-logga Eller försökt i alla fall Och jag hoppas att Jonas som har designat den inte vart allför lätt sen när vi skändade den så brutal men vi gjorde det bästa med den det finns. Är det, det... är att se någonstans eller det... Ja, bara... Sebastian har ju lagt upp den här. Kan vi får länka bilden i alla fall. Du har ja, den kanske ja. som splash på Aha. det här avsnittet Det var det kul. Nej, men det var ju i alla fall alltså, konceptet med ritplatta det känns ju det kan ju funka liksom det är kul och... så men just den var ju Det, jag trodde ju det var dumt i huvudet det. Sofia. <laughs> att, men det hände ingenting. Det rör sig inte det Herregud, stod jag sa, det hände ingenting. <laughs> det kanske kräver träning, inte, men den var fruktansvärt ointuitiv i så fall. Ja. det var ja. inget som jag kände så att jag skulle köpa. Men det är ju perfekt läge att testa på ju, så som man inte jo. ser den i julhandeln och bara Om det här verkar skitkul. Den köper jag och sen bara. Förstör man hela julafton. Man, man, kan, man kan ju nästan undra om är, är GameX nu? Är en slump eller ett infall? Eller kan det göra med just att Move och Kinect kommer nu? Och att det är grejer man faktiskt måste känna. Och inte bara kan läsa på och titta filmer på. Alltså det är väl om det att de kanske har gjort en undersökning innan de bestämde att nu kör vi igång med mässan. Att de kollade med de här stora eh, företagen att ja, men det finns ett intresse. liksom kan, för att De är beroende av att sådana... Jätteaktörer som just Sony Och Microsoft ändå köper in sig på, på plats Så att det kan bli ett dragplatser mm. Så då måste jag ha gjort någon slags koll med dem Istället så att de inte bara har bestämt Ja men vi känner en jättestor spelmässa då Så får vi se om det, om det kommer någon <laughs> Utan då kollar man och så tänker väl Microsoft då att, Ja men, jaha, men vi har ju den Ja men det kan vara klokt, ja vi är med Och samma sak för Sony Så att jag tror att det absolut har någon, ja. någon koppling Det görs ju nästan bättre på ett mästgolv också Eftersom direkt när man kommer in så kan man ju se folk spela på ett annat sätt ja. så ser man massa folk som bara står och håller handkontroller Så får man inte så mycket inputs längre att gå fram och kolla på skärmen Här så såg man ju folk som står och flängde runt som idioter överallt och så. Man fattar ju att de gjorde någonting i alla fall. Sen så kanske man inte vet exakt vad de sysslar med Men det kan ju väcka ett intresse i sig också Så att, ja. det är lite mer visuellt med eh, rörelsespelen än vad det är med vanliga mm. Men eh, vad ska du säga då då? Sverige. Vad var, var, var mm. roligast på GameX då? Ja, det var ju träffat folk. Men det är kanske är dumt att säga. För, det, det, för mig, för min del, så älskar jag att det är GameX är igång för att ge mig en ursäkt att åka upp till Stockholm och träffa en massa folk som också har nu ursäkt att åka upp till Stockholm. då, som jag inte befinner mig i Stockholm annars. Och träffa massa bloggare och, och branschfolk och besökare på sajter och sådär. Uh, men annars Jag vet inte. Det, jag, alltså, jag hade jag åkt upp till GameX för att skriva om spel så hade mm. jag nog känt mig väldigt... Alltså, <laughs> lite hopplös liksom, kring att vad ska jag skriva egentligen um, för det är ju ändå det som har varit enda anledning till att jag har på till Gamescom tidigare och det har varit för att skriva om nya spel och det har ju det varit det som har varit kul Men alltså, det, jag, jag tycker bara det är kul att det, att det finns en svensk spelmässa numera och att och jag hoppas verkligen att det växer och blir större och att de faktiskt har möjlighet att öka kvaliteten på det också att det kanske blir lite nyhetsvärld och kanske blir lite press Relaterat också när det kanske blir ännu större och ännu mer uppmärksammat. Så det är bara själva, bara själva grejen att det kommer en svensk spelmässa som funkar. Ett, ett väldigt PK-svar. Ja, just, nej förlåt. Det var skittråkigt. Jag, jag tar ifrån mig <laughs> ingenting därifrån alls. Nej. Det var kul att se min flickvän dansa Dance Central också. Så väldigt intressant ut. Det finns video på kanske jag lägga. Nej, det, det får vi länka ja. Sofia då? Ja, jag är ju lite inne på samma, samma linje alltså Det jag tror också att, att GameX kan utvecklas på Från att det kommer vara svårt för det Att få dit geta nyheter Och utannonseringar, det tror jag är lite av en utopi Däremot så tror jag att det kommer bli Ännu fler kring arrangemang Just runt mässan Att spelsidor och, och bloggar och sånt där Hittar mm. på saker, att ja, men vi lägger en En spel, eller en community Träff eller någonting, så att Det blir liksom att man passar på att göra roliga spel. Det relaterade eventet med lika sina folk just runt den och säkert att det kan komma lite mer sidoprojekt. Det är ju så den här, kommer jag på nu också. Kan det utvecklas om man tänker att mässhallen blir för liten ah. då kan det ju hända att vissa flyttar. De ut. gör en, de gör en de som direkt. Capcom eller Sony på games som man gör. Ja, precis. Mm. Så det är ju inte omöjligt att det kan utvecklas åt det hållet. Men även att det liksom är mer privat personer eller mindre aktörer som jobbar med att ha lite sidoprojekt. Så det ökar ett stort intresse. Kan kanske på point till exempel. Kanske till mm. det. Vi kanske kan ha något att man får spela eller titta på Lars i bud och sånt. Det får man se. Sen har jag en annan sak som jag, och det är absolut inget spel, det är lite tunt. Så där. Men det var, alltså jag åt köttbullar där en, en av dagarna, jag tror att det var en torsdag. Okay. Dagens lunch, det var så sjukt goda i och gränslås. restaurang var det? Ja, mm. det var Jag pratade om den hela helgen så det var. Det tar jag med mig. Jag åt för 150 spänn. Annars, det, det, det annars kan man ju gå typ 40 meter bort till Kista gallerien där de har food court. Jaha, ja, det visste inte jag om. Hur fan ska man veta om det? Är. Det stod ingenstans. Jag kom in dit så det Det är, det, mackor, det är det där tunnelbanan går upp annars, i Kista gallerien. Jaha, ja, men det visste man inte jag heller om. Jag såg skyltade Kista mest om det gick. På. Det här är som ett lemeltåg där. Jag är ingen stockholmare, jag kan inget Nej, Jag är inte heller någon stockholmare, jag hittade det, det rätt. Ja, okay. ja, det är bara jag som är dålig där. Ja, för jag är ju känd för mitt, mitt lokalsedag. <laughs> ja, Sebastian. Ja, vi har sett videos i alla fall. Nej, men eh, vi är kanske är på GameX då. Så, så, eh, vi tar väl men en där... positiv ja. känsla skulle jag ju ändå vilja sammanfatta. Mm. Ja, vad tycker du då? Vad var bästa för dig då Sebastian? Det bästa? Ja. Oj. Fanns det något bra, kan jag säga? <laughs> eh, nej, men roligt att träffa allt folk. Eh, om vi pratar om att gå vilse och träffa folk, tyckte det var otroligt trevligt att, eh, att Bergsala hade en buss till Sunfest, som man inte började hitta till än själv. <laughs> jag kände det var eh, läge för klassisk Sebastian-katastrof. Ja, synd att de inte hade en buss hem då också, ja. Ja, jo. Nej, då blev det så i bilen. Ja. Men alltså det var... Ja, nej, jag, jag tror jag gick en LP tidigare. Jag, tycker, jag, jag gillar inte att man har en pub och sen så är det typ 40 personer rätt svar. Och, ja, nej. och i det sammanhanget jag övertygad om att det max var tre som kunde veta åt den svar, svaren. För det var nästan nästan bara distar. Och distar kan inte mycket en spel. Det, vet jag. Din Eller, att... det var inte ens distar utan det var liksom butiker typ. Serion. Det låter alltså. som att du var lite bitter för att du inte vann. För du hade vunnit om det hade varit liksom... Jag hade vunnit om det varit ärligt. Fair så. play. Ja, Tobias ja. Bjarnoby var ju en av den som vann och han tror jag på att han kan ha kunnat det. På den gamla goda tiden då när vi inte gick med Android Points så vann ju jag och Sunny på Nordic Game som är en annan svensk spelmästare som bara är branschintresserad. Mm. Vi vann quizet där i alla fall. Eller jag kom två och han kom ett. <laughs> Nej, för det var ju åtminstone en av frågorna som inte var helt lätt. Det var hur många stjärnor man behöver i Sunshine för att fram solglasögonen. Och det tror jag inte att 30 per sekunder när det bara var <laughs> nej, jag har inte heller aning om heller Det är för länge sen, för att man minnas sånt <laughs> Nej, men det var lite tråkigt. Men skratt ja, samma. Jag skratt inte. Jag inte inga, no sorrow, it. Det var inte bitter. Nej, nej jag, är jag är inte, är inte bitter. alls. <laughs> jag fick bara soa i bilen för att jag väntade på den jävla dragningen. <laughs> det blev frost. Stäng här sådär. Nåväl, nog om uh, några mina vedermöder och uh, vidare mot framtiden. Ja, och som är brukligt vill vi då ta oss en liten närmare titt på, vad, på den viktigaste delen av Skillpoint-för. Det vill säga alla, vad ska vi kallar dem, Besökare, lyssnare, läsare, medkollaboratörer. Fans. Ja. Det undrar. Ja, inte ja. ja. Men det är i alla fall ett, eh, åtminstone en eh, spännande grej som är på gång i communityn. Du som mm. har suttit och trollat i forumet, Berg, du vet ju vad jag pratar om. Ja, jag har faktiskt börjat följa forumet nu med Jag har varit dålig med det här, men jag ska det bli bättre på. Och det bland det första jag snubblar över då var, var att varje vaka, användaren, har startat en tråd om en Starcraft 2-turnering på Skillpoint. Och intresset är ganska så stort ens länge. Det är väl en åtta pers i alla fall, ens länge. Och den har inte varit upp alls länge när vi spelade in det här. Så det kommer nog bli av och kommer att bli intressant Och ja, kanske allra viktigast Om man är med i det här så kommer det ju ha möjlighet Att spöa en Ja, extremt oerfaren Starcraft 2-spelare vid namn mm. Det är alltid något Nej, men det verkar jättekul. Det är, då, alltså, det är något sånt höll på så, i tråden som. Jag vet inte exakt hur det kommer fungera sen. Men det är, i alla fall spelar man Starcraft 2 är sugen på att spela oavsett om man är duktig eller jättebra, så är man ju välkommen att ställa upp den här träningen. Så, så gör man det, vilket många gör det vet jag. Eh, så bör man kika in på den tråden och, och anmäla sitt intresse. Spelar mm. någon av er Starcraft 2 online. Nej. Nej, så eh, online spelar jag ju inte spel, men, <laughs> nej. men Nej, men jag har kört Det var inte, som det var inte du som tjatade på mig för att inte jag spelade PC online Ja, mm. men alltså online, det är så här luddig term Jag spelar via, via internet men jag spelar inte på internet, som man brukar säga, jag spelar med vänner mm -hmm. eh, Så det här skulle vara någonting för mig Vad säger du att World of Warcraft inte spelar på internet? Brukar om man om man har gjort så att man har typ lyckats blocka alla man inte faktiskt känner. Ja, ah, okej. Okay. Alltså har du en ignorell lista som är typ 4,5 <laughs> miljoner användare lång. Att... Nej men alltså om vi, nu ska vi inte gå tangent till allt det. med World of Warcraft, jag spelar ju bara dungeons och raid med folk jag känner i verkligheten. Jag äger mm. inga äger guildmates som bor i England eller ah, okay. så okej. Nej. Men StarCraft 2? Ja, det har jag spelat. Jag har spelat Johan i betan. Han var värdelös. Jag tycker att Johan står ställde upp. Har som står att. Ja, det vore skönt om någon ställer upp som jag kan ha skönt. Ja. Jag, jag är spelat värdelös, men Johan är fan så mycket sämre. Ja. ja, jag har inte spelat en StarCraft-match online sedan 98, skulle jag tro. Uh, så det talar vi ganska mycket. Och då var jag skitdålig. Jag fick stryk varenda match. Jag har inte vunnit en enda StarCraft-match, tror jag. Någonsin online. Jag, har, jag... tycker att vi får jobba på att få med Johan nu. Det låter som ett, ett måste näst. Ja, vem ja, vem kan spöa Johan? Johan? Det, det känns uh -huh. att, att det inte gör så mycket om att redaktionen går med här i alla fall. I, att vi kommer ju knappast ta plats ett till tre, lotter det så. Nej, nej, Däremot är det kanske som våra besökare kan tappa förtroende för oss om de är <laughs> bedrövliga. Ja, men vi hade ju själva restriktionen av Starcraft 2 för kom ju mycket av ä, Mr Jonas Persson som var ja, kreddämnet. betydligt duktigare på det här. Ska han vara med kanske? Ja, det vore kul om han är med. <laughs> ja, absolut. Även om det kanske inte är så kul med möten. möter <laughs> i sig. Nej, men det är, som det står i tråden så är ju alla... Oavsett hur duktig eller bra man är, så är man välkommen. Och på så sätt, så om det, eftersom det är så pass spritt så kanske man kommer få... Togs på i vissa matcher mm. men i vissa kanske man har En liten chans trots att man är en som mig Och sen så blir det en sån där match när typ Johan möter ja, dig eller något som tar så här Fyra timmar för att man kan basen <laughs> På de första två timmarna <laughs> Precis. Hur slår jag sönder den stena, <laughs> <då>? <laughs> vi, lyckas, vi lyckas sälja vår första Command Center eller vad det heter ja. Jag är så extremt Jag har klarat kampanjen i alla fall, extremt besviken Oh, yeah. Inte på spelmässig men på storyn. Alltså ja, ja. ja. det kanske är någon på den här planet som inte har klart det så vi kan låta bli att spoila skiten. Ja, nej jag ska inte spoila någonting så det ska jag inte heller... Men ja, men multiplayer är på att prova på nu, i alla fall. Även om jag är som sagt en total noob. Mm. Nej men sagt, gå in och kolla in den där. Jag tror att det börjar närma sig läge nu för de att börja ihop det snart. Nu behöver vi lite spelare så kolla mm. in där och hoppa på tycker jag. Och om vi då fortsätter enligt vårt högt utstakade schema så brukar vi numera ta oss en titt vad som kommer ske denna vecka på Skillpoint.se. Och vi har väl kommit fram till i redaktionsmötet vi nu hade att ett tema är, det kommer bli väldigt mycket viftande. Ja, det var väl till med så att vi kallade det för swingers-tema. Ja, swingers, -tema. Jag alltså, det, swingers på, att, på Skillpoint. Att det leder leda in på fel typ av, av hits om man googlar. Ja. på Swingers. Folk kanske blir besvikna om de söker på, på Swingers och så får de upp en, ett test av Move. Ja. Det, blivit... ja. Ja, det ser ut tvärtom. Och Move ser ju ut som... Ja, då ja, ja, tittar jag så jag, vad är det här någonting? Det har jag missat. Vad vi pratar om är att Kinect nyligen har och det även har kommit in lite nya svängar av Move-titlar. Och att Lars har köpt en Move. Det betydelse för att han vill ju vifta och köra allt han kan nu. Mm. Men det, det blir en hel del move och connect texter i, i veckan. Mm. Eh, de exakta detaljerna kanske aldrig blir korrekt uträdda förrän de faktiskt har skett men, men <laughs> jag ser fram emot att se vad vad Lars tycker om, om det är någonting han gillar där överhuvudtaget. Han, han brukar vara ganska så öppen i alla fall kring nya saker. Men... Han har ju barn också. Ja, precis. Till exempel Kinectom så där tänker jag på. Ja, fast det tror jag nog Lars spelar mer än hans dotter tror du inte det, kanske? Han tyckte om att spela fotboll med sin katt i alla fall. Så han... Med sin katt? <laughs> ja, så katten i Kinectom ja Jaha, ja, okej. Okay. Jag trodde han hade sig själv och katten framför kinect när och köpte så fort. Det hade ju varit väldigt spännande. men kan, kan liksom fånga upp katter Och, ja det borde man kunna göra, alltså du vet det här de, de, får, de jag, dem, får jag göra en artikel om Ja de vill visa upp dem här, mm. här, här lite, Och så, så hade de ju, man kunde typ hålla upp en skateboard och scanna in den Så har de med i spelet, kan man hålla upp sina husdjur och scanna in Och så har med dem i spelet också Det är lite som uh... det hade <laughs> de, <laughs> de, <laughs> Är det lite <laughs> som något? <vadå? laughs> ja men jag tänker att det fanns ju Playstation-spel där Jag tänker Eye of Judgment till exempel, där hade man ju fysiska kort Man scannade ah, okay. ja, just det. Sen <laughs> även hade de ju iPad men där var väl inte sin egen pet Man skannade in direkt <laughs> Nej, det hoppas jag, <laughs> stackars husdjur Ja Ja. Nej. Nej. Men mycket sånt blir det, men uh, är väl lite annat antar jag. Uh, vi, vi pratade just om att jag hatar att spela online. Det har jag tänkt att skriva en krönika om. Så det blir in en under tisdagen. Mm. Eh uh, och övrigt. Titta här. Så är uh, ja, ja. Det är förstås det känns. <laughs> det är alltså men ska ju inte det här i så att det är extremt mycket med Connect. Nej. Uh, och det är väldigt mycket sånt så. Men Det sen släpps ju nu. Visst kommer det i veckan Assassin's Creed uh, Bad Det släpps i veckan det. Så, mm. så då får man väl hoppas att det, att det dyker upp Så att det kan recenseras framöver Så att det blir lite variation i allt Viftande och sånt också För att det är ju trots allt fortfarande den här liksom Mest intensiva spel Nej, tiden? den är över nu Det enda som är kvar är Assassin's Creed Och vad är släpp det släpps samma dag? Ah, okay, ja, det kommer vi nu va? Aj, för Ja, så har du kateklism i december <laughs> ja. det är Men det är, tiden, är också en sån knäck Det räknas inte Det är en för sig Mina elever sa det i på en i veckan Ja, 7 De ja, december, då, då kommer inte vi vara här Då var vi, <laughs> är, då är så, vi borta då, som, ja, Det kommer inte heller, va? <laughs> det, det, är det är bra att ta med en måltim. Det är bra att förstående, elever Ja Ja. Nej okej okay, det är väl lite spel kvar men det känns, Jag tycker ändå det känns som att det värsta passerat Ja När men jag måste ju säga Bara spontant så tycker jag väl att Det är inga veckor i den här hösten Som har varit så här extremt chocka som de brukar vara på ja, De har ju kommit under våren liksom, I alla fall de mest kvalitativa Spelen tycker jag mm. alltså, De spel som jag tycker har varit bäst i år Det är fortfarande de som släpptes typ i mars April, maj och sådär Det är ju of och, och lite annat ha. Ja. Det är väl något vi kommer återkomma till när vi börjar eh, dra upp någon årets spelgrej ja, för en gång skulle det faktiskt värt att inte fullkomligt glömma bort spelen som släpptes i första halvan av året som man, Nej, har, skil, som man alltid blir skyldig för att göra ja. så. men det ligger ju lite längre fram i tiden mm. och eh, fram till dess eller kanske framförallt fram till nästa vecka så får vi väl helt enkelt eh, tacka för oss ja. så, så hejdå Sofia hejdå, hejdå.